Скъпи българи, цигани, турци, гърци, евреи и арменци, вие слушате усмивките на Венци. Поп и рок-музика в момента се гордее с имената на Кеми Тодоро или Камелия Тодорова, групата Биг Мама Scandal или Голям Майчин Скандал, Стивен Захари или Штоянчо Захариев от Габрово и Дени Бой или Данчо Столбицата. Те първи разбраха, че за да стигнем Запада е най-важното по стар български обичай да си сменим имената – но този път с англо-американски, което е гаранция за нови трудови успехи. Ето и как ще изглеждат имената на нашите най-популярни поп и рок изпълнители само след 2-3 месеца. Лили Иванова, Лайла Айвен, Мими Иванова и Развигор Попов, Майма Айвен и Разви Попсун. Bogdana Karaadocheva and Stefan Dimitrov, Bobba Black Dodge and Steve Jimson. <laughs> Zachary Chernnv, Sugar Black. <laughs> Nelly Rangulova, Milai Rangel. <laughs> Beneta Rangulova, Vina Ranger. <laughs> Diaan Nedelchv, Diane Navy. Georgie Minchiev George Minch Michael <laughs> Georgie Christoph George Chris Harrison <laughs> Mikhail Yonshev Michael Johnson <laughs> Bogdan Tomov Bo To <laughs> Biser Kirov B.C. Kyr <laughs> Borislav Grancharov Боб Гранци Мария Грънчарова, Марая Грънци. Кичка Бодурова Кики Бедер. Васил Петров, Вас Питерсон Васил Найденов, Вас Найаден. Силвия Кацарова, си си Жан Шейтанов, Жан Шейтан Жар Милена Славова Милай сли. И Велика Вълджиев Вилай Кевълджай <плълзи> Тези дни в България Трябваше да гостува и една голяма група чуждестранни шоу звезди За съжаление те не са пристигнали за причините за тяхното отсъствие помолихме да ни разкаже специалният дежурен към шести отдел култура при МВР в столицата и ето какво ни отговори той. Във връзка с подадената му бай заявка за участие в България от некои популярни чужде странни шоу звезди, индивидуални и колективни, беше взето решение те да не се допускат до участие поради следните причини поред на номерата. Първо, вис нюкиц он ом Твърде голем колектив от пет човека. Не им казаме, само за двама има място. Двама да дойдете отказа, каза. Съжалявам. Второ, Тото Катуньо, не член на Съюза музикалните дейци, не си е платил членския внос. Ние му да дойде да си плати тогаваш. Пето е отказа, съжалявам. Трето, Луса Мария Чиконе с кодово название Мара, извинете, Мадона. Не се е вило това момента прослушване, не знаем може ли да пее, не може ли да пее. Ние казаме да дойде тук да изпее нещо фолклор, така ли ляно му нещо от този род тя отказа. Съжалявам. Четвърто. точка Хамър. Не мога да разбера, то майстор на спорта ли, какъв е тоя Хамър. Не иска едно да каже на български, не му казаме да се научи едно мерси да каже на хората на български, то отказа. Съжалям. И пето Джон Бон Джо Уви. Не иска си смени името, ние му казваме, като дойде тука в България, се казва Жоро Бонев Джоро. То отказа. съжалявам. За съжаление те отказаха да дойдат, но не отказаха да дадат интервю двама световно известни политици. Ето какво отговориха те на въпроса – може ли България да разчита на вашата помощ? След като е пробвал бурканче с българско краве кисело мляко, кралят на Саудитска Арабия казал... Към. Да... България... Винаги мож да разчита на мен. Аз ще я купа заедно с Румъния. <звъръррърърър> Японският император е изразил удовлетворението си от персоналният компютър правец и е пуснал обява във вестник Кориер 5. Давам сто късетопонки, тачи, купувам сто тона компютър правец за магазин Дет Мак Токио. А наскоро и една голяма група чуждестранни шоу звезди и политици поиска групово политическо убежище в България, Надявам се, че то ще им бъде разрешено, още повече, че те записаха една кубова песен, посветена на нашата мила родина. Нека да я чуем! Аз бъде цар Аз киска купи там Муреки пламинал Може купи цяла ваша страна Не хочу работе ка тебе Твой голос, строение не знаю okay yeah. и приятели, току-що получихме радиосигнал от Локовицко управление на КАТ, където гражданинът от Геле Гелев се явяваше за седми път на шофьорски изпит. Изпитващият инспектор го запитат. Гражданин от Гелев, моля ви, кажете ми, колко човека мога да се возят в леката кола? В това по господин инспектор? Как по положение? Вседнало или влегнало? Клекнало по корен. Клекнало по корен, зависимо от средната дължина на четала и дали опира спирач. <ръква> Щото ако човек е с по-голям, такъв може да опре спирачката, не може да потегли автомобил. Слабо отговаряте, гражданин Огелев. Ако е слабо, ще викам да ви е по-силно. Втори въпрос. Моля ви, кажете ми. Къде се движат животните по пътищата? Какви точно животни, господин инспектор? Какви животни? Еми козе овце, пърчове кочове, какви точно животни. Свине майки. Свине майки по пътищата се движат одесно по посока на движението в колонка по четири. Като всяка първа маха с бело флагче, последната носи червен фенер. Освен това, те може да се движат и в населени места Как в населени места? И в населени места може да се движат Пешапа, може да ги качим на градския транспорт От първата врата с предимство. <рък> щото са свине майки и са бременни Глупости, говорите, граждане Огелев Стегнете се, моля ви, отговорете ми Какво се полага на монтьор или за нечия, Който извърши некачествен ремонт на колата? На монтёр или за нечия, който извърши некачество на ремонт на колата, му се полагат от 500 до 1000, а при повторно нарушение от 1000 до 2000 лева бъкшиш да го извърши качество. Какво трябва да направим, когато се приближаваме към пешеходна пътека, по която се движат пешеходци? Когато се приближаваме към пешеходна пътека, по която се движат пешеходци, първо подаваме рез, кога си увеличаваме скоростта на колата. И второ отваряме прозорец. Защо така? Подаваме рез, кога си увеличаваме скоростта на колата, за да уточним пешеходците да пресичат къде трябва и къде не трябва. И второ отваряме прозореца, ако някой не кае нещо, му го върнем също. Представете си, че се намирате на автопроишествие. Каруца теглена от кон се е сблъскала с велосипед с кош, който тегле трактор пълен са зела. Как трябва да действате? Първо трябва да видим дали не е умрал коня. Второ, ако коня не е омрал, му оказваме първа медицинска помощ. Изкуствено дишане остав устав съотношение 4 към две. Четири пъти силно горитаме в сърдечната област и два пъти му духаме. След това трябва да видим дали коня не е употребил алкохол. Моля ви се, моля ви се, кажете ми имам към вас последен въпрос вече два изтраевам граждано Гелев ще препадна. Кажете ми, какво се полага на водач, който е употребил алкохол. На водач, който е употребил алкохол в малко количество му се полага мезе. Ако алкокола е в големо количество, обаче нищо не му се полага, защото може да му стане нещо и да попречи на движение. Тук изпитващият инспектор действително припадна, гражданинът Геле Гелев му оказа първа медицинска помощ, като го разтри с валерианови капки и му даде да си пие немалко йо. Във връзка с непрекъснато извършваните пътно-транспортни происшествия от наши популярни попирок изпълнители се свързахме с столично градско управление на кат, откъдето ни отговори дежурния старшина. Много обичам кога някой поп-вец на гази -лук. Например, един път спирам Бисер Киров на подиване Стоп, той вика «Виновен съм, бе, виновен съм, ама ена. Нямам и волана. Откраднали се го и бързам, така да си купя волан. А, викам, бесир, бързаш, не бързаш, една песничка ще ми изпееш и тогава пътуваш. <рис> Човека, какво да направи? Моментално ми изпя. На, не, на, не, не, не, не, не, не, не, не, не, Димитров, Емил, беше блъсна очално две телета пред сум. Той обаче по-стеснителен вика... Какво да ви изпая? Викам, ще ми изпееш нещо, но по-бързо да не спираме движението. И човека веднага започна. С Богом, Мария, ти не плачи на тръгване... Аз ще се върна след още 300 Викам стоп, стоп. Стига с тази песен, много е тъжна, напомня ми за казармата. Панайот, Панайотов. Него го спрях за създаване на опасна ситуация. Влезе с гавайямо колело между два трамвая на завойга. Викам Панайотов, глава или шлагерч? И той се съгласи, веднага се пя... Момчето, което заколи прасето с някакъв странен предмет, аз ли бях тогава? На Борис Годжунов му помогнах да си пренесе малкото фиат, за дръжките през подлеза на Орлов мост. Щото беше закъсал горе и той зла благодарност ми изпълни нещо. Надежда в пиби как ще живея. Спирал съм още и русица Кирилова на златни пясъци, защото ходеше по бикини и боса по асфалт. И брати Аргирови, защото караха летни кънки по трамвайната линия по Витъшка. Викам Аргирови, бива ли такива работи, защо не на наземете да се пуснете с кънки в родния плов, по тепетата по кълдаръм радово. И те ми изпяха една песен да им се размине, за нашите футболисти в Америка. Всички питяха, няма отбор. Макси и кого. Всички питяха, той е позор. Макси кого. Госпожа Стефка Берова един ден стояла по средата на магистралата. Викам госпожа Берова. Ако ви се отместете, ли ще, ще викме няколко човека да ви избутам. Тя вика, ама аз, аз не съм скула. Вика, Викам още по-залеза, пушвате два на магистралата, на аз се изтеглят хора. Подели ми една плоча с песни, с си Марчинков, с най-хубавата песен. Обичам те, обичам те, обичам те. Не ми го казвай, не, го показвай. Един път дежуях на околовръстното кредим, бостан и посредно ще на червена лада комби с двама души вътре, викам, ясно ще крадат дини. <рес> Моментално стоп, жена за двана, викам, момиче, много си хубава, обаче дава и дините. Тя, викам, тук в колата няма никакви дини. <рес> викам, момиче, вади дините от панелката да не бръксна сам да ги извадя. Мъжа до нея викам. Много се извинявам. А при жена ми няма никакви дини. Ми. Ние сме до етритон. Току-що наш екип засече гражданин, постриган 0 номер, да се бръсне с автосапун и кухненски нож в локва пред фризьорски салон. Попитахме го защо така. Ето какво отговори той. Трябваше да хода на гости, а бях брадя като пръч. Станах рано и сутринта в 6.30 часа бях пред фризьорския салон. Ови, бях закъснел. Около 60 човека вече бяха наседали кой къде му падне. Под столовете, върху касиерката на закачалката, неколко беха провиснали заедно с брасначите. Едър мъжага с престилка до половината изцапана с кръв се разпореждаше важно-важно, Мустак Трай плашив, не се обажда и скарче мала тук. Зек си номерч. 69. В момента бръснаха шести номер. Най-очтиво попитах кога ще ми дойде реда. Една фризерка ще почесваше с явно без работа в момента и викам. Ми, господине, ако толкова много бърза лата, при мен да ви фризирам. Викам, ще фризираш, мреме, какво? Излязох, обедвах, вечерях и вечерта към 6.37 пада и да ужас, ад, жега. Беха дошли 3.7 души, беха си отишли 4.7, 2.7, от които завинаги. Чета надпис, плащането предварително. Наочти ти попитах касиярката колко ще струва това удоволствие. Тя вика, мис. Салонът тук е фирмен, така че горе, долу, горе, долу 52 лева. Викам, долу най-ма да барате само горе. Силен удар по врата ми прекъсна мислите. Едрия мъжага вече с престилка изцяло и сапа на кръв се обадиш. Не дай много лала ла, ла, тук. И докато кажа каквото и да било, ми завре главата в мивката. Канала беше запушен, не мога да дишам, се отдава. Той вика, траи още две минути. Как ще изстраеш судава? До вече бях карал курсове за водолаз. Дишах през левото охо като през Норхел. Те се човека, като видяха това, се отказаха един з же женас. После това срезко движение ми извади главата, от мивката, покрия спешки и починаме души. Души, души, не успееме от души по едно време викахме. Гражданинове, много са ви големи и твърди очите. Викам, не виж, че ми бършиш очилата. И по-спокойно, че ми настрекват косите от тебе. Ми като ви настрекват, ще ви пострижем по-лесно. И докато кажа каквото и да било, постригаме нола номер, потъпваме и викам чистито и е лека служба. Отвинтих окончателно, нямаше какво да кажа. Той използва момента и почнаме пръска с нещо да мирише на Вехлебарки тут си паднаха мъртви от тавана, мен ми стана лош. Човека беше с баркал, место ме пръска с парфюм, ме пръскаше с мухозол. Стреско движение, прескочих трима, кои се биеха кой да седне след мене. Що това ме гонеше ме да обръсне Добре, че наблизо имаше плод Зеленчук и аз направя штрап между пъпешите Поминай заминай, заобщо не ме виде. Обаче нека възрастен дядка, явно недоскив, почна да ме чука по черепа и вика ха, -ха, -ха! Брай, че Брайче, хубав пъпеш!» И вади нож да реше да ме пробва. С движение му фанах ръката, зек му ножа. видях, че един си мия колата, зек му автосапуна. И както виждате, още малко остава в да се дообръсне. Трябва е да хода на гости, нов човек! Здравейте, хелло, марава, скъпи фенове. Ето и кои са супер диджеите на България за последните 50 години. И така, 1944 година, Георги Димитров или диждже Джорджо Ди? 1950 година е супер дижджеят с... Култ към диждейството, диждей Вълко Червенков или Вълчи Кул. И от 1956 година до преди 3-4 години е супер диждей от правец, правецкия е диждей MCTDG. Ето и кои са най-хубавите актуални дискотеки, които може да посетите в момента. Дискотека червена червеноармейска музика или red music с супер диджеите Андрей Локанов и Нора Ананиева или диджей Андрю Лу и Нора Ей. Дискотека синя музика или Blue Music с супер диджеите Александър Юрданов, Ярдин Сугарев или Санду Йо и Еди Су и дискотека Orient Мюзик с, с дижджеите Ахмед Доган и Шерифе Мустафа или супер дижджеи Меди Доу и Шери Му Скъпи приятели Вие слушахте дижджеи Емси Венци Клю Емси Плю <плес> Всичко, което чухте реализира екип в състав Тон режисьор инженер Мартинов Дежурен лекар Доктор Мартинов Художествено оформление Архитект Мартинов Консултант Младши сержант от запаса Мартинов Пред микрофона беше артист имитатора Венсислав Мартинов Благодаря ви за вниманието, да сте живи и здрави Дела, дела и пак дела! Тук ли това е легалното радо? Тук, вие кой са, айде, да не питаме много, кой са нас, кой ще ти, няма значение. Ако ти кажем, яко ще ми поверва, че пазарна економика, айде да не вземай, че няма време. Има много важна кражба, не мога да чакам. Но какво е това? Какви са тия кошти си? какъв е този чувал? Няма страшно, бе, бате Е, си пъс, си глата езикваме Няма страшно съм те две кочници с пари И един чувал с валута Да те подкрепим материално От младсинството Ей, братче Ама като ти чум гласов викам нашето, на напълни тия съденки С пари да ги носим на човек хаир да виде Щото я умирам за нелегалното Ни циганите, бате Цял живот си живеем не глижа, нелегално. От нелегалното по-хубаво нема. Ама напоследът ма много нелегално, бебате. Търговията е нелегално, економиката е нелегално, политиката е нелегално, любовта е нелегална, а бе цялата държава е нелегална, бе. Голема конкуренция, да знаеш. Айде, взема парите, че дава време. Ма чакайте колко пари има тук. А, брачет, няма да, да са обичаме сега А да не съм ги брюк, къпихме шъпса в банка Там ги, нали Един милион по Един милион по-малко Сега, претая, фаца. И кво искаш за тия пари? Да удариш една чанген По микрофона за разтигане ти Пъде, па паче ще пуснеме Нечо, Та който не се губи Готово, няма проблем Може ли аз да качим? Заповядай Уважаемо малцинство! С тази чалга поздравяваме сити цигане и циганки, дека в момента пренасят нелегално през границите каквото си щат. Или пътуват за Германия, Румънията, Турцията или оне за Кев, за Мерак или бизнес. Да слушат и нашите гаволи в Централния затвор и сити затвори в Обединена Европа и света. на! Музиката Татна са блесна ли житата, пани душа от дъж, И varvin, вървим, вървим, вървим, вървим на Ни няма край, ни няма Mango, mango, oj, lari, shekel na žil Mango, o mango, kakvo ti padne Предавам по четвъртата седалка на автобус Чавдар. Но нямам билета, в момента се качва контролёв. Принуден съм да скоче в движение. Очаквайте следващото включване или от Тирвов, или от Орлов мост в ляво. Добължаеми радиослушатели, дами и госпожи. Предаваме, но не се предаваме. Шкумба си, контролери, но! Скъпи приятели и почитатели на нелегалното в България, щастлив съм да ви съобщя, че при мен е големия приятел на България, големия вожд Бонго-Бонго отенската африканска държава. Преминал нелегално държавните граници на република България, рискувал, както своя живот и чест, така и живота и честа на 12-те си жени, с които пътува, за да взема участие в тази наша първа нелегална емисия. Поради свърх високите цени на хранителите стоки у нас, по пътя той е бил принуден да изяде двамата си бодигарда и една от жените си. Но това не му е попречило да бъде тук. Господин Бонго-Бонго, моля. Дорогие дружия, гречка, гречка, бонго Уважаеми дрогарки и дрогари, скъпи саотечественици, дай честата новата творческа ауди сета са заглавие «Осмивките на Венци Димитро...» А, Мартино, Мартино. Скъпи българи, цигани, турци, гърци, евреи и арменци, вие слушате усмивките на Венци. Усмивките на Венци съдържат автобиография или Аз съм тъпанар, актуален полит, фолк, мич крокодил, шести отдел култура, агент Купер и агент Супер, гражданина Геле Гелев на Шофьорски изпит и още много други веселби, а и поп, рок, майтапите, хитовете, едно българско лято и хита номер едно Елатени на гости който се изпълнява от Тодор Живков с вокална група Правешки звуци Имате си нов партиен шеф Казвате избрали стегу Скефу. Ты очень стар, а нужен новый. Эй, така, ми казах Горбачу. Можеше да бэда още аз, Вожла на народната ми влас. Можеше отправец пак един. Можеше и може моя син! На запад некои, че живкови са прости. Аз пък ще им кажа, ли на гости. И нищо, че съм по-стар и към 80. Излезали в Ахлович, па за май 70. Къде е да ме държат в плен? Аз первам, да Лилов и Луканов мислят като Мен. Колеве ще брежне още тук, щещи социализма да е друг, щеше това свят да бъде наш, научно сме понапред отсаш, аз оправих нашата страна, с нови хора, нови имена. Даже комунизъмът предстроил. «Още с крыша Милко и Емил!» «Дигнахме Бояна и Банкия и Воден! Ще другари и още заводим! А който не иска, ще има и сопа! Малека да одема экскурзия в Европа!» «Политбюро знаехме...» И до момента всички да имаме, да имате апартаменти, ще бъде другари, България добре, когато сме в вече Съюз с ПФЕА ССР. Добре, приятели. Добре вечер. Добре вечер, дорогие друзья. Горевни, леди и джентльмън. Бонсвар, медамс и муссюр. Кали сперва се сега пти ако е тез? Ня гуентин ка да ви се представя, аз съм тапанар. Аз съм тапанар, аз съм тапанар, на времето майка ми казваше, че ще стана още по-голям тапанар от баща ми. В училище бях да, най-големият тапанар. Казармата командира каза, че съм рядък тапанар, макар че служих с много други тапанари. После се оженех за жена, която ме разбира, защото на младине тя е била тапанарка. Имаме си две деца и по всичко лечи, че, че ще станат абсолютни тапанари. Тапанар, това звучи гордо. Човек се ражда тапанар, носи си го тук в сърцето. Много обичам така, като се събърят много хора, като ме гледат и като викат е, ма вижте го той бе. е наистина е уникален тапанар. Напоследък се създадоха редица звучни и сладкогласни български народни песни, които се запяха по резиденции и фургони, по села от градски тип и градове от селски тип, по народни сватби и правителствени погребения. Наскоро ще излезе и новата дългосвиреща плоча на Балкантон, в която са включени най-хубавите народни песни, китове на нашето съвремие. Ето и заглавията на някой от тях. Тодор на 8 милиона овце думаше. Очетно изборна народна песен от правешко, изпълнявана по Тодоров ден. Тръгнал ми юнак Пенчо из Африка, черни зли мамути да трепа. Ловджийска народна песен от Лознишко-Кубадинския край. Милко си, байрак, вече! троянско секретарска песен от Община Лозенец, София. Ой, ой, ой, Гриша, калхозник мой! Дойренска частушка от Ловешко област. Напоследък се запяе една красива, но малко тъжна народна песен Със кубовото заглавие Зажалил Владко за татко А сега ви предлагам две особено актуални народни песни Едната малко повесела, другата малко по-загрижена Първата малко повесела Protava se maiteresi densi, delitesi, l'ama Една малко позагрежена народна песен Канят ме му на кръгла маса Макрегла маса квадратна зала Макрегла маса там за да умувам там да умувам, за кой да гласувам. Благодаря ви, слава Богу, успях да ги заучи и спе песни пред вас. Благодарение на моя спонсор, Кисарския поп. Скъпи приятели, от край време българинат обича да се друса и в различни хора и реченици. Ето и кратък списък на най-игривите български народни танци. Право правешко хоро! Играй се по чети отряди с една мелодия около 45 години с подвиквания «Айде, нема лабаво! Лило Пиринска ръченица. Модерен ляв танц, при който компанията обикаля около властта и не я пуска. Еленино Елкино Хоро. Играе се на гладно от групи по 39 души или след ядене с витамин b 12 Вече се позабравиха много разпространените допреди една-две години Гиньо Ганкино хоро, Каракачанско Зелено хоро и Неврокопска Копаница, но пак напоследък масово по поляни и ливади се играе весело-веселиновско хоро. То се състои от приклякания, навеждания и напани от Шуменско. <ръква> Някои етнически фолклорни области, любимият танц остава Татърла Доган Кюче. Той се играе на малки групи зад гърба на другите, стихи възгласи машала. Като приятели, не забравяйте, че според новата конституция, Република България е танцова държава и всеки сам може да определя какъв танц да играе, освен случаите, в които законът предвижда друго. Една спортна новина... Състоя се футболният двобой за Купата 100 години БКП между отборите на БСП Младежи и БКП Ветерани. Двата отбора се представиха председята от КПСС в следните състави. БСП Младежи. Михайлов Папазов, заменен от Перински в 89 та Александров Кардимов, Боков, Пачов. И в нападение Лилов, Джуров, Атанасов, заменен от Луканов в 90-та, Младенов и Станко Тодоров. Отбора на БКП ветерани 1 Йорданов, 2 Филипов, 3 Кобадински, 4 Цанов, 5 Стоянов, 6 Совчаров 7 Дойнов, 8 Бунджов, 9 Тодор Живков, 10 Владимир Живков, 11 Балевски, извините Балев. Отбора на БКП ветерани поведе с гола на капитана Тодо Живко в 44-та, 49-та, 56-та, 61 65-та, 71 75-та, 81 86-та, 87 88 обаче в 89-та година, а минута Младенов отбеля за 10 несплацами доспи на Политбюро и младежите спечелиха во боя. Отчумяха многобройните конкурси мис Родина, мис Българка, мис Черноморе, мис Монокини, мис Кралица на нощта и други. В тях, за съжаление, видяхме само красавици. Крайно време е да се организират и конкурси за по-обикновенни, по-незрачни, по-грознички, но чаровнички госпожици. Например, мис Горила 93, <същи> мис Усойница 93, Мискоко 93 Мис Ужас 93 И други са съответни награди Първа награда Главна роля в Студио Хикс Втора награда Водеща криминална хроника И трета награда Открит репортаж за скрита камера Желая успех на всички, които са готови да участват заслужено в новата конкурсна верига за красота, извинете за грозота, Мис Крокодил 93. <плълзи> Наш гост днес е един честен труженик от американската мафия, герой на капиталистическия труд we praly as to show Bulgaria out America out cosa nostra. As body sex money, <laughs> prostitution, rolety e, e druggie. No, I am businessman. I'm businessman. I'm a glamour <laughs> vision, big glamour <laughs> differentiation. <laughs> But I'm America, American Mafia and Bogus Capriatosca Mafia. <laughs> У нас в Америка, мафия се крие, много опасно, много полисмен, полисия, може дуф, дуф, дуф, ду, много опасно. <laughs> а тук, в България, аз виждам, мафия ходи по Много весело, много е хепи мафия весело и вика, и вика така, полицай, мой човек. А с не разбира? О, няма не знае. У нас в Америка, върхава на мафия, голям бит бос, но никой не знае къде кой бос. Къде лив, къде лав, къде живе бос, къкво прави бос, никой не знае. Тук България много бос, много бос, много шеф, и тук бос, и там бос. Everybody boss. I don't know, Koi boss. You're not from America. Nobody <laughs> is not called Kugulama Big Mafia. <laughs> I took Bulgaria siege is not siege Mafia. <laughs> e economic Mafia. <laughs> <and> political Mafia. Businesses <laughs> <and> business <laughs> called Mafia. България, но вече ай знае, че всичко живо мафия! И все пак, нека запознаем нашият гост от Америка с устав и правилник за вътрешния ред и охраната на труда на българската мафия в 13 точки. Първо Всичко в името на мафията Всичко за благото на мафията Второ Мафиот Това звучи гордо Трето Мафията расте, но не старее Четвърто Мафиоти от всички Общини Съединявайте се Пето Учение и труп Жизна радост И погребение Шесто Винаги Верни на мафията Седмо Благия мафиоз железни врати отваря. Осмо. Ако имаш две ризи, дай едната на мафията. Девето. Който нож вади, от мафиот умира. Десето. Всяка мафия да се знае гьола. Единаисто за мафията или само добро или нищо. Дванайсто от мафията по-високо няма, от мафията по-дълбоко няма, от мафията по-големо няма. И тринайсто 1300 години България... 1400 години Българска мафия! Това са усмивките на Венци, Кюбко, продукция на фирма Унисон и генералният секретар на ЦК на БКП, т.е. Българска комична партия... Венцислав Мартинов. Тук при нас дойде дядо Коледа с молба да изложи проблемите си. Имате думата дядо Коледа. Миле дечица, татковци, майчици, дядовци и бабечки. Тази година подаръци няма да има, защото джуджетата в моята работилница стъчкуват. Те са и такива дребни джуджета, искат такива големи заплати. А, дядо Марса, къде е Снежанка? Снежанка подаде молба за напускане и в момента при тежки атмосферни условия разнася подаръци на бедните арабски емирски деца. А къде са шейничката и еленчетата ти, дядо Коледа? Шейничката е спряна от движение, а еленчетата се намират по 32,50 лева килотов в магазин Родопа. Всички разбираме затрудненията ти, дядо Коледа, и все пак какво ще пожелаеш на българските деца? Мили мои дечица, подарете нещо на дядо Коледа. Напоследък, целият трудов български народ се вълнуваше само от едно единствено нещо. И то не беше нито новите цени, нито новата политика, а какво ставаше в Туин Пикс. Даже когато една от сериите на филма Twin Peaks беше прекъсната заради включване от Народното събрание по въпроса за депутатски имунитет на Александър Лилов, аз, като всеки обикновен зрител, дълбоко се възмутих, тъй като мислех, че могат да прекъснат филма «Туин Пикс» с Народното събрание, само при положение, че Александър Лилов беше убил Лора Палмер. Но иначе, дали има българска връзка в «Туин затова помолихме да ни разкаже нашият кореспондент там и ето какво сподели той. Във връзка със създадената тежка криминална обстановка в района на селото Импикс и околностите, ЦРО и ФБР се обърнаха за съдействие към компетентните български органи. Беше взето решение там да бъде изпратен кадровия български оперативен работник на помощ на агента Купър, с кодово название агента Супър. Ето е неговото прво донесение предадено од района на горско стопанство Мичиган. Ало! Ало, Бриго, чуваш ли ме? Бриго, пристигнах нормално, всичко е спокойно имам само няколко дребни затрудненија. Прво! в хотела кадето ме прати ходих... Но не съм спал. Пестя командировачните. 12-ти ден спя в гората прав. Аз си лягам, а вятъра е много силен и ме вдига. Обаче конспирацията е здрава. Няколко пъти ме виждат индианци и все ме питат от кое племе съм. Второ. Ходих и в заведението, където ме прати, където работи инвалид първа група с една ръка, Едноръкия. Питах за него и от тогава съм с едно око. Трето, ходих и в сладкарницата, където работи жената на тоят, пандишчията. И жената на оня другия леонит, не Леон, А Лео, Лео, Лео Жената е добре Цяла Америка я подкрепят в тези трудни моменти Всички помагат Даже два пъти при нея е бил Жорж Ганчев И един път идвал Тодор Колев От Канада по културни въпроси. Четвърто Ходих и в районното управление в Twin при досиетата и откраднах досието на Лора, както ти ми каза. Той е чисто, няма нищо в него, няма кражби, няма употреба на алкохол и най-важното, няма никакви контакти с чужденци. Единственият чужденец, който е бил в тях, е бил Пенчо Кубадински през 62-а година. Обаче ме видя агента Купър и ми каза, агент Супър, така не може. Веднага гол хоум, т.е. бегай дома. Но докато не разкрия тази престъпна фашистска група, не мърдам от тука, Ще видят ти от феберето какво значи да си от 10. И накрая, Бриго, слушай, искам да ти кажа най-важното нещо. В Америка левовете не са това, което са. Как един африкански младеж, та студент в България, вас как ви приеха още, как е метода за приемане? Е, много трудно. Притига при нас, в нашата държава, български камън, гадка 53, марка Зелен, свят, може би военин, и дава на даден ход. И туда в uh, палмата, дупа. И камъвен, който падне в камиона, е пред студент. Който падне отвънка, е ткъсен. А който не падне, продължа гори да, яде панани, да те подготвя. Ви бързо се ориентирате... Въобще тук у нас какво е отношението и към основните политически сили, например? Отношението ми към основните политически цили е отново. И аз имам основание да кажа, че ние, ади моята група, сме основатели на тинята идея в България. Ние първи сме изпълнили дълга на длатни Орфеи, петента Мами Блю, много кора знаят, че Блю е тъжно, но повечето знаят, че синьо даже е тъжно синьо. Много малко в цвета знаят мама, нали? Но а, за това аз искам тега да ви покажа и да ви спея тая песен както изпълнявали на различни езици за различни народи, където носили тази мами блу идея. Oh, mamu. Oh, mamu, mamu, mamu. Oh, mamu. Oh, mama, oh my good, oh my oh my boom.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 Che ti trcuta muzubeske che ti trcuta tu mai besca che ti trcuta muzubeske che tu mai besca mami mami mami blu ama mami mami blu ama mami mami mami blu ama mi mami mami mami blu ama mami mami mami blu ama mami mami mami blu ama mami mami mami blu ama към салам, по 50 лева 5 грама от вчера чистито инфлацията. Песоци да юни, полета полни спустиня. Млад хамелар води стадо хамеле, само ветро от тихо му Ома не блюк. А какво Ви липсва, какво не Ви достига в България? Боде, боде, ткумба, ткумба, липсвам ми ален, ален, мак, мак, ведивала във фирма Благоевград. А не спомням колко хубаво бейте там, э, спълнявали сме бедни и има на, на, на, на, на, на, на, наша поговорка, което си е така, си е така, но тук защо не е така? А сега ще ви спълня една песен, която ние сме спълнявали търц голем, невероятен успех на фестивалът. Един пълтръв за тички пети валци. Мили приятели, ом благо е брат, до вечера, че Аз, аз, мили, dourkigi dingi do jadebe pei pei